Kameleoiek ez du disimulatzeko asmorik. Kameleoiek ezagunak dira kolorez aldatzeko gaitasuna dutelako. Horri esker, etxaienzat ikustezin bihurtzen dira. Baina nonbait, evoluzioan gaitasun hori garatu badute, ez da izan hobeto eskutatzeko, baizik eta komunikatzeko. Hau da, kameleoi baten helburua kolorez jasten denean, Ez da oar kabean pasatzea inondik inora. Larrua saleko koloren bidez, horrelako gauzak esaten dizkie inguruko kamale ohei. Epa koaadeia, joango algara ondoko suaitzeko jaietara? Edo i, kendu, adi erditik, ni indartsoago auketa edo beste hau. Zer modu zaude polita? Nahi duzu zinemara joan nirekin? Ai, antzematen da, zait oraintxe izan dela Sanbalendin eguna. Nola jakindu dan hori, bada ez, ez didate haiek kontatu beren sekretua. Australiako ikertzaileek batzuek deskubritu dute. Horretarako, hogeita bat kamaleoi espeze aztertu dituzte Afrikako ego ekialdean eta larruazaleko koloren eta jokabideen arteko erlazioa ikertzeko Argi ultramorea erabilit dute. Hain zuzen ere, kamaleoien begiak ez dira gureak, arme bezalakoak, ez da zuenak bezalakoak ere. Bakoitza bere aldetik mugitzeko gai izateaz gain, argi ultramorea ere ikusten dute. Horregatik erabili dute beraz, argi ultramore ikartzaileek. Eta horri esker ikusi dute zerekin lortzen diren kolore aldaketak. Intzient jarrita, uste dut nik ere antzeko zerbait egiten dudala nire arropekin. Kuadrillakoak jasten dituztenen antzekoak ibiltzen ditut nik ere haiekin joateko. Gorgotzatzen dudan arroputz horik ikiltzeko beste batzuk jasten ditut. Eta dotore dotore jastenaiz berriz ligatu nahi dudanean. Arrakastatu dudan edo ez, hori beste kontu bada.